Căsuța mea de scânduri s-a aprins Ardea noapte Focul a cuprins și tindă Și o și coperiș Voiam să plec din casă Pe furiș cu o legătură în mână N-am putut În val de flăcări albe M-am zbătut Vecinii toți dormeau Și de zadar plângeau Închisă în grinzile de jar Și ca să pot scăpa Din casa mea am lepădat și haina, căci ardea și-am aruncat și legătura în foc. Mă înnăbușam și nu vedeam deloc. Cuprinsă de uimirea morții, stam în oarbă nemişcare. Așteptam să ardă din mine tot, să fiu un scrum și vântul să mă vânture pe drum. Am auzit un zvon de prăbușiri și casa mea pierit. În mea porni la drum, Cerșam lumini și pragul nopții reci, S-au fost deschisări albe de poteci, Curată ca o candelă în altar, Cu trupul plin de rând și greu de har, M-am pomenit urcând pe scărcerești, Spre miezul dragostei dumnezeiești, Știam acum că focul fost apus în casa mea de mâna lui Isus.